Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dacă suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Apostolul Pavel scoate în evidență un lucru foarte important în versetul 23. El nu a făcut parte din grupul de ucenici care au participat la instaurarea cinei Domnului. El n-a făcut parte din ucenicii lui Isus Hristos care au, făcut, care au fost cu Isus trei ani și jumătate. Și spre sfârșitul activității sale terestre, Isus și-a strâns ucenicii. Și în timp ce celebrau Paștele, Isus a făcut ceva deosebit ce n-a mai făcut niciodată. A făcut o lucrare care i uimit pe ucenici și nu știau ce înseamnă lucrarea pe care ei au făcut-o. Și-au dat seama despre lucrul acesta abia mai târziu. Petru chiar a fost încăpățânat la această întâlnire și încerca să excludă cu vehemență lucrarea pe care o făcea Isus Hristos. Apostolul Pavel. Știm că s-a întors la Domnul în timp ce el prigonea biserica primară. În timp ce el a căpătat întărire prin delegații autorizate pe care le-a primit din partea fariseilor și a cărturarilor să-i prindă pe creștini și să-i bage în închisoare. Și într-o zi când mergea să facă această lucrare cu toată evlavia, pentru că el credea că face lucrul acesta pentru Dumnezeu. Domnul i s-a descoperit și a ajuns la concluzia că el, de fapt, era vrăjmaș al lui Dumnezeu. Dar el a fost deschis pentru revelațiile lui Dumnezeu. Domnul i-a dat anumite experiențe prin care el a înțeles foarte clar ce trebuie să facă. Și cuvântul ne spune că în viața apostolului Pavel s-a întâmplat o schimbare radicală. Dacă cu câteva zile înainte era împotriva creștinilor, acum, sub cercetarea lui Dumnezeu, și când a înțeles lucrarea lui Dumnezeu, a început să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și să-L propovăduiască pe Isus Hristos. Era o mirare, era ceva extraordinar, era un fariseu după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Cu alte cuvinte, era un fariseu legalist. Și pentru că fariseii au văzut ceea ce schimbarea care s-a produs în viața lui și că creștinii erau încurajați de această schimbare, au vrut să-l omoare. Dar cuvântul Domnului ne spune că Domnul era cu el. Și printre multele revelații pe care le-a primit din partea Domnului, el a primit și această revelație în ceea ce privește cina Domnului. Apostolul Pavel, versetul 23, ne spune că am primit de la Domnul ceea ce v-am spus, ceea ce v-am învățat, referitor la cina Domnului. Deci el n-a învățat aceste lucruri, ci le-a primit din partea lui Dumnezeu. A fost o revelație din partea lui Dumnezeu. Și mare i-a fost mirarea când a stat de vorbă, când a început să stea de vorbă cu Petru, cu ceilalți ucenici, ceea ce Domnul i-a descoperit era exact ceea ce au experimentat ucenicii. Frații mei, aș vrea să înțelegem aici ceva. Că Dumnezeu poate să ne descopere, că Dumnezeu vorbește, că Dumnezeu ne învață lucruri pe care poate nu le-am văzut, lucruri care poate n-am participat la ele, Dumnezeu ne face părtași prin revelația și descoperirea din partea Lui. Și aș vrea să fim deschiși înaintea Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-a vorbit numai pe vremea Apostolului Pavel, ci și astăzi Dumnezeu ne revelează voia și planul Lui în viețile noastre. Apostolul Pavel a primit această revelație pentru că cina Domnului este o lucrare foarte importantă. Această lucrare a instituit-o Iisus Hristos și le-a spus ucenicilor să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Până când? Până voi veni eu. Deci, cu alte cuvinte, Iisus a instituit această lucrare pentru nici lui, pentru cei ce îl vor urma, ca ea să fie practicată pentru pomenirea, pentru aducerea aminte a ceea ce a făcut Iisus Hristos, până când va veni El a doua oară, când El spunea, le vom serba aceste lucruri noi în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să facem parte de acea sărbătoare, să avem parte de acea binecuvântare, să o sărbăm cina Domnului într-un mod nou în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar până atunci, haideți să pătrundem dimensiunea cinei Domnului. Haideți să înțelegem ce înseamnă această lucrare. Pentru că, această lucrare care a fost destinată de Isus Hristos să-i strângă pe ucenici împreună, să-i strângă pe creștini împreună, a devenit un măr al discordiei. Această lucrare în care trebuie să fie evidentă părtășia, dragostea și slujirea creștină. A dus la separare, a dus la divizare, a dus la lupte și neînțelegeri în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Cu toate că Biserica Primară a pus un accent deosebit pe această lucrare, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Biserica Primară celebra cina Domnului în fiecare zi. Cina Domnului era un ingredient al întâlnirii zilnice pe care biserica primară o avea. Și era un lucru foarte important. Dar în cursul vremurilor, Satan a căutat să intre și să distrugă puterea și semnificația acestei lucrări. Luther era împotriva lui Swingley, un alt lider foarte important. Catolicii l-au ars pe rug pe Swingley pentru că nu aveau aceeași înțelegere în ceea ce privește cina Domnului. Și de atunci, diavolul a reușit să-i împartă pe creștini și să-i divizeze să-i pune la ceartă în ceea ce privește cina Domnului, încât la ora actuală, când zicem noi ar trebui ca biserica să fie unită, ca creștinii să practice cu toată sfințenia această lucrare. Oamenii, în loc să experimenteze esența, și adevărata dimensiune a cinei, unii practică această lucrare ca o lucrare religioasă, ca ceva care trebuie făcut. Alții se ceartă privind componența pâinii. Alții, la fel, au intrat în polemică în ceea ce privește rodul viței. Alții au discutat cine este în drept să împarte paharul. Mai nou, când, datorită protecției sanitare, au apărut paharele, sunt biserici care refuză lucrul acesta și spun, vrem numai un pahar mare. Frații mei, aș vrea să înțelegem în această dimineață că ceea ce Isus Hristos a instituit la cină este mai mult decât componența pâinii, este mai mult de ce este rodul viței, vin sau must, este mai mult cum arată paharul, e mic sau mare, este mai mult decât cine împarte paharul. Cina Domnului are o dimensiune adâncă și puternică. Și aș vrea să înțelegem în această dimineață că cina Domnului este o lucrare foarte importantă pentru Biserica lui Isus Hristos și pentru noi, pentru fiecare creștin care l-a acceptat pe Isus Hristos în viața Lui. Expresii că acesta este trupul meu și acesta este sângele meu. A creat ceea ce vă spuneam înainte, oamenii au fost arși pe rug. Pentru că unii credeau în transustanțiere, și alții credeau că pâinea și rodul viței este un simbol. Și datorită acestei certe, care încă persistă și în vremea noastră de astăzi. Unii cred că în timpul cinei, când noi luăm bucățica de pâine și rodul viței, ele se transformă într-un mod supranatural în trupul și în sângele lui Isus Hristos. Nu aceasta a vrut să arate Isus pentru că Isus era prezent în fața ucenicilor, în carne și oase. Și El atunci a rostit lucrul acesta. Acesta este trupul meu, El era cu trupul acolo. Acesta este sângele meu, era în viață, în mijlocul lor acolo. Deci este foarte clar că Isus Hristos n-a vrut să ne ducă să gândim că este o transubstanțiere, că este o transformare a trupului și a sângelui. Nu! Este aici un lucru foarte important pe care astăzi îl vom înțelege. Este aici un lucru pe care trebuie să-l pătrundem și cina Domnului să nu mai fie un obicei, Cina Domnului să nu fie o lucrare religioasă și cina Domnului să fie o masă la care stai tu și Dumnezeu. Și alături de tine stau toți copiii lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este dorința lui Iisus Hristos. În Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 20, ni se spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. În această dimineață, dacă ți-ai deschis inima față de Dumnezeu și Isus Hristos a intrat în inima ta, El stă de mult și bate. El așteaptă momentul acesta când în mod conștient tu și volitiv să-i deschizi inima, ca el să se apropie de tine, să stea la masă cu tine, să se pună el de-o parte și tu de cealaltă parte, să se uite în ochii tăi și tu să te uiți în ochii lui, să-ți pună mâna pe mâna ta și să-ți spună, să te asigure în această dimineață, Eu sunt cu tine. În fiecare zi, nu-ți fie frică, nu te tulbura, nu te teme. Eu sunt alături de tine, tu ești săpat pe mâna mea și nimeni și nimic nu te poate scoate din mâna mea. Aș vrea să ai această experiență în această dimineață. Să-L vezi pe Isus Hristos, să-L simți pe Isus Hristos alături de tine. Dacă vrei să intri în dimensiunea cinei Domnului, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să vii înaintea lui Dumnezeu cu credință. Frații mei, stimați creștini, nici o lucrare pe care noi o facem în relația noastră cu Dumnezeu nu se poate face în adevărata dimensiune dacă nu ai credință. Rugăciunea fără credință este un exercițiu de vorbire. Închinarea fără credință este cântare și mișcare după rid. Dar când rugăciunea ta este asociată cu credința, atunci... Vorbirea ta capătă o dimensiune extraordinară. Cerul este mobilizat. Îngerii lui Dumnezeu sunt mobilizați pentru că în momentul în care tu te rogi și credința ta este asociată cu cuvintele pe care tu le spui, Dumnezeu primește această rugăciune și intervine cu puterea Lui. Când tu te închini înaintea lui Dumnezeu, când închinarea și lauda ta este asociată cu credința, intri într-o dimensiune cosmică. Închinarea și lauda este mai mult decât o închinare, este mai mult decât o cântare, este mai mult decât o mișcare este ceea ce tu faci înaintea lui Dumnezeu cu întreaga ta ființă. Alături de trupul tău, sufletul tău, este implicat Duhul tău care se cuplează cu Dumnezeu și cerul primește închinarea pe care tu o aduci înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care vii la cină și ceea ce faci tu la cină, când iei bucățica de pâine și iei rodul viței, bine aceasta și rodul viței capătă o valoare extraordinară. Tu beneficiezi de această valoare. Trupul devine o hrană pentru ființa ta și rodul viței devine o băutură pentru sufletul tău. Și când mănânci ceva și bei ceva, fiecare celulă din trupul tău este afectată, pozitiv sau negativ, de ceea ce tu mănânci și de ceea ce tu bei. Și în această dimineață, alături de lucrarea fizică pe care noi o vom face, vom pune credința noastră. Pentru ca să intrăm în această dimensiune, a prezenței lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu, care se revarsă peste fiecare din noi. Și orice celulă bolnavă, atingându-te de trupul lui Iisus Hristos, care este o hrană va atinge părțile bolnave a trupului tău și aș vrea ca prin credința pe care tu o ai în Dumnezeu aceste celule să fie regenerate și tu să simți vindecarea și atingerea lui Dumnezeu. În momentul în care vei lua rodul viței, tu vei înțelege că este mai mult decât un must. Este mai mult decât ceva material pe care în mod obișnuit îl avem alături de noi. Este sângele lui Isus Hristos, care se pune peste viața ta. Este mai mult decât mielul pascal. Cu a cărui sânge s-au dus ușor ușii în Israel și ei au fost protejați de îngerul nimicitor. Este sângele scump al lui Isus Hristos, care prin harul cel veșnic s-a asus pe sine însuși, fără partea lui Dumnezeu. El vă va curăți cugetul vostru, gândirea voastră, interiorul nostru. Și ne va face neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, dacă noi am putea realiza ce se întâmplă în lumea spirituală, în momentul în care tu iei pâinea și rodul viței în mâna ta, dacă am realiza noi ce se întâmplă în această lume spirituală, să vezi cum infernul geme, pentru că un om de pe pământ a luat trupul lui Isus Hristos și sângele lui Isus Hristos pentru viața lui și pune puterea acestui simbol peste el. Este ceva extraordinar, poate incapabil să putem exprima în vocabularul nostru sărac, ceea ce se întâmplă în aceste momente. Dar aș vrea să înțelegi în această dimineață primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a intra în adevărata dimensiunea cinei Domnului este să vii cu credință înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să zici în sinea ta, în rugăciunea ta, în momentele care urmează, Doamne, mărește-mi credința. Atinge-te de mine, Doamne. Dăm o credință cu care să mă pot apropia de această lucrare. Al doilea lucru foarte important este să stai la masă cu Iisus Hristos. Să înțelegi că nu ești într-o clădire. Să înțelegi că nu ești alături de cineva pe care cunoști sau nu cunoști. Să înțelegi în această dimineață această dimensiune, că tu stai la cină cu Isus Hristos. Că Isus este dispus să facă această lucrare cu tine și că tu ai harul să cinezi cu Isus Hristos. Nu știu cât te-ai bucurat dacă te-ar invita primarul să spună vreau să-ți ofer o cină să stau cu tine de vorbă. Nu știu cum te-ai simțit deflatat dacă un ministru ar face lucrul acesta. Dacă ți-ai mai încap în pene. Dar dacă președintele Băsescu ți-ar trimite o invitație și-ar spune Vreau să stau la masă cu tine. Asigur eu totul să nu te gândești de nimic. Să nu crezi că va costa foarte mult. Plătesc eu totul. Vreau să stai la masă cu mine. Frații mei, stimați creștini, în această dimineață suntem invitați la masă cu Iisus Hristos. Și aș vrea prin credință să realizăm această dimensiune a cinei. Și să venim... Înaintea Lui Dumnezeu. Poate că vom zice, Doamne, nu sunt în stare să stau la masă cu Tine. Hainele mele sunt murdare. Doamne, ieri am vorbit ce nu trebuia. M-am exprimat cum nu trebuia. Am reacționat cum nu trebuia. Doamne, lasă-mă. Undeva la distanță să stau. Nu suport, Doamne, este greu pentru mine să stau aproape de sfințenia Ta, Doamne. Doamne, mi este atât de greu, înțelegând dragostea pe care Tu ai avut-o față de mine, mi-e atât de greu, Doamne, să Te privesc în ochi, să stau atât de aproape de Tine. Dar Domnul vrea lucrul acesta. El vrea să-ți dea vrednicia. Ce poți tu să faci pentru a sta la masă cu Isus. este să vii cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și să recunoști starea ta. Ca să poți să rămâi la masă cu Isus Hristos este foarte important să-ți mărturisești gândurile tale dorințele tale, atitudinile tale necorespunzătoare, să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, ăsta sunt, aș vrea să stau la masă cu Tine, Doamne, dar schimbăm hainele. Doamne, sfințește-mă Tu, Doamne, iartă-mă și curățește-mă să pot să stau la masă cu Tine, Doamne. Și vreau să spun în această dimineață cu toată certitudinea că Dumnezeu nu te va trimite afară ci va spune, mă bucur că ai recunoscut lucrul acesta, intră în garderoba mea, sunt gata să-ți dau iertarea, sunt gata să te spăl cu puterea sângelui meu, sunt gata să te pregătești și să-ți dau o haină albă cu care să ai curajul să intri la această părtășie, să intri la această masă. Și în momentele care urmează, aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spun încă un amănunt. Iisus nu stă la masă cu oricine. El stă la masă cu copiii lui. El stă la masă cu ucenicii lui. Și dacă încă nu ești un copil al lui Dumnezeu și n-ai certitudinea mântuirii tale, în această dimineață este un har deosebit pentru fiecare din noi. În această dimineață, ca să poți intra în adevărata dimensiunea cinei, tu poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, sunt păcătos. Am nevoie de iertarea Ta, Doamne. Primesc puterea sângelui Tău peste viața mea. Doamne, iartă-mă, curățește-mă, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să nu mai fac lucrurile rele pe care le-am făcut. Mântuiește-mă, Doamne! Fii Domnul vieții mele! Și când Tu vei rosti aceste cuvinte, haina vieții tale se schimbă, petele murdare de pe viața ta vor cădea jos sub puterea iertării lui Iisus Hristos și prin curățirea pe care o aduce sângele lui Iisus Hristos, și tu te vei simți vrednic să stai înaintea lui Dumnezeu la această masă, la această cină. Doamne, dă-ne această putere. Vrem, Doamne, să privim lucrul acesta cu toată seriozitatea. Și mă rog ca Domnul să ne dea credința aceasta, tăria aceasta de a acționa. Dacă Iuda făcea lucrul acesta în momentul cinei, el nu ieșa afară. Dar Iuda a ținut în taină ceea ce Isus cunoștea foarte clar. Ceilalți nu știau lucrul acesta, dar Isus știa. Doamne, nu mă lăsa să mă aseamăn cu Iuda, Doamne. Ajută-mă să pot să vin înaintea Ta cu toată sinceritatea. Să recunosc viața mea. Să cer iertarea și curățirea care vine prin sângele tău și să mă bucur că pot să stau la masă cu tine. Al treilea lucru foarte important, dacă ai credință și ai dorința să stai la masă cu Iisus Hristos, este să te împărtășești din trupul și sângele lui Iisus Hristos. Necazul este că mulți creștini vin la cina Domnului și ei mănâncă o bucată de pâine și bea rodul viței. Și atât, ei nu se împărtășesc din trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Rați mei! Vreau să vă dau un exemplu ca să putem înțelege lucrurile acestea pentru că sunt simple. Diavolul a reușit să aducă această tulburare de care v-am spus înainte în biserica lui Dumnezeu, la nivelul creștinilor și încearcă să facă că lucrurile sunt foarte complicate. Aș vrea să vă gândiți la steagul României. Steagul României este un material vopsit în trei culori, pus cu sut împreună, pus într-o bâtă. Dacă în mod normal n-am ști ce înseamnă lucrul acesta, am zice că e o sperietoare de ciori. Ne-am uitat la el și am zice, dar ce caut aici, că nu avem ciori. Dar când înțelegi ce reprezintă steagul României, pentru steagul acesta au fost plutoane și regimente care au murit să poată să țină steagul acesta și însemnătatea lui. Și orice român care ține la țara lui respectă nu materialul, ci simbolul. Uitam, ori de câte ori se sărbătorește unirea și la Alba Iulia se strâng oameni de pretutindeni. Dacă ai întreba pe moșnegii ăia care au mai rămas din primul eveniment care s-a făcut acolo, ți-ar spune, pentru ei steagul este sfânt. Pentru ei lucrul acesta este ceva extraordinar. Și sunt simboluri pe care noi abia așteptăm să punem mâna. În această dimineață vei avea harul să te apropii de această taină a lui Dumnezeu. Și mă rog ca Duhul Sfânt să-ți descopere dimensiunea adevărată a acestei lucrări. Și să înțelegi că în spatele pâinii și a rodului viței există o semnificație puternică care poate să atingă trupul tău, sufletul tău, duhul tău, care poate să atingă prezentul și viitorul tău și poate influența trecutul tău când înțelegem aceste lucruri, este ceva extraordinar. În Ioan, în capitolul 6, versetul 55 și 56, spune în felul următor. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Dar ascultați! Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, Rămâne în mine și eu rămân în el. Trupul meu este o hrană și sângele meu este o băutură, dar cine mănâncă și bea trupul și sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Frații mei, înțelegem noi această dimensiune. Îi mai mult decât o bucată de pâine. Îi mai mult decât rodul viței. Este ceva extraordinar care te cuplează cu Dumnezeu. Ioan spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Pentru că noi suntem mlădița și El este vița. Noi suntem în El. Și dacă... Mlădița este ruptă de la viță, ea n-aduce rod. Dacă mâncați și dacă beți, rămâneți în mine și eu rămân în voi. Ioan 6, cu 53. Dacă nu mâncați trupul fiului omului, și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Viața și moartea sunt la nivelul acesta. Cina Domnului a mâncat din trupul și sângea, abia din sângele lui Isus Hristos, este o problemă de viață și moarte. E ceva mai mult. Aș vrea să vă duc puțin mai departe, încă un pas mai departe. Vreau să vă spun că este ceva extraordinar. Cine mănâncă și bea din trupul și sângele meu, spune Ioan, eu îl voi învia în ziua de apoi. Aleluia! Frații mei, înțelegem noi lucrul acesta. Înțelegem noi importanța acestui simbol pe care noi îl experimentăm astăzi. Înțelegem implicațiile cinei Domnului. Înțelegem noi că aceasta ne dă viață trupului nostru și ne asigură în vierea, în ziua de apoi când va veni Domnul Iisus Hristos să-și ridice mireasa de pe pământul acesta. Înțelegi tu ce important este să experimentezi acea adevărata dimensiune a cinei Domnului. Să mănânci cu adevărat și când vei lua pâinea în mână și paharul, aș vrea să te cuplezi în această dimensiune a universului, pentru că ții în mâna ta un har, o slavă și o binecuvântare extraordinară și tu personifici lucrul acesta pentru viața ta. Ioan ne spune în capitolul 1 Cuvântul s-a făcut trup. Logosul devine rema. Logosul care nu-l poate cuprinde universul, se personifică, se face identificabil, se reduce la nivelul persoanei tale și tu în universul acesta beneficiezi de harul care este acordat. Acestei minuni ale Lui Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi l-am neglijat, noi am crezut că este unul dintre noi, l-am tratat așa cum ne tratăm unii pe ceilalți, dar era de fapt logosul transformat în Rema, era ceva ce cuprindea puterea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Ajută-ne, Doamne, să pătrundem aici. E atât de simplu, dar este atât de maestos. Este o dimensiune incomensurabilă, nu putem să pătrundem cu mintea noastră lucrarea pe care o facem astăzi, frații mei. De aceea, sunt biserici care practică această lucrare în fiecare zi. Altele în fiecare duminică, altele în fiecare lună, altele în fiecare trimestru, altele în fiecare semestru. Nu este important de câte ori practici lucrul acesta. Este important să trăiești lucrul acesta. Pentru că aceasta este o celebrare și o aducere a minte a ceea ce Dumnezeu, prin Isus Hristos, a făcut pentru viața noastră. Și noi trebuie să înțelegem că nu repetarea acestei lucrări ne asigură nouă viața veșnică, ci trăirea acestei lucrări, părtășia cu trupul și sângele lui Isus Hristos în fiecare moment. Pentru că noi avem nevoie să ne hrănim. Din ce? Din cuvântul care s-a făcut trup. Doamne, deschide-ne mintea. E simplu, frații mei, avem cuvântul lui Dumnezeu cu noi în fiecare zi, să nu-l neglijăm a venit doar o dată, la trimestru sau la lună și a face această lucrare în mod mecanic, n-are prea mare însemnătate. Dar dacă tu vei lua zilnic cuvântul lui Dumnezeu și te vei hrăni, dacă tu zilnic vei veni înaintea lui Dumnezeu și vei recunoaște că sângele lui Iisus Hristos are putere de curățire asupra vieții tale, și când vei vedea că mintea ta este îngrămădită de gânduri care nu-ți plac și vei cere puterea sângelui lui Iisus Hristos peste gândurile tale și vei vedea că se împrăștie acești nori negri din viața ta și tu devii liber și pacea lui Dumnezeu din nou străpânește în inima ta. Vei zice, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, am nevoie de această băutură, cer puterea sângelui Tău. Și când vei vedea că protecția lui Dumnezeu acționează prin puterea sângelui lui Iisus Hristos peste viața ta, în momentele cele mai critice, și tu ceri puterea sângelui lui Iisus Hristos, diavolul tremură înaintea ta când tu pronunți lucrul acesta și cuvântul acesta, cer puterea sângelui lui Iisus. Peste viața mea, peste familia mea, peste gândurile mele, peste dorințele mele, se întâmplă ceva în lumea spirituală. Este o lucrare extraordinară a lui Dumnezeu, de care tu și eu beneficiem și în această dimineață vom beneficia, pentru că noi înțelegem semnătatea acestui lucru. Noi știm ce înseamnă a te împărtăși cu trupul și cu sângele Lui Iisus Hristos. Noi știm ce înseamnă să prindem în fiecare zi rema și să o aplicăm în viața noastră. Să ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu îl revarsă peste noi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Aș vrea să ai această certitudine. Când vei pleca din locul acesta, să ai certitudine aceasta. Pentru că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și celebrăm această lucrare, noi, de fapt, trebuie să acceptăm patru direcții spre care noi trebuie să ne uităm în timpul cinei. Prima direcție este spre trecut. Să ne uităm în trecut și să înțelegem ce a făcut Isus Hristos pentru noi. Și să înțelegem că trecutul nostru poate să fie rezolvat prin lucrarea și prin jertfa lui Isus Hristos. Să nu te mai simți vinovat, să nu te mai simți sub imperativul și amenințarea celui rău, ci tu să ridici mâinile în sus și uitându-te spre trecutul tău, prin acceptarea jertfei lui Isus Hristos, tu să-i spui lui Satan, ești învins. Toate și retricurile tale nu mai au puterea asupra vieții mele? Eu nu mai sunt rob al păcatului, ci eu sunt un rob, un copil al Lui Dumnezeu. Am fost în fia de Iisus Hristos. Glorie Domnului! Apoi aș vrea să te uiți spre viitorul tău și să înțelegi că în momentul în care tu ți-ai rezolvat trecutul tău Viitorul tău este asigurat. Tu ai viață veșnică. Tu vei fi înviat în ziua de apoi. Dacă mori și te bagă în cimitir și vei putrezi acolo, tu vei învia de acolo. În momentul în care trâmbița lui Dumnezeu va suna și îl vei întâmpina pe Isus în nori, și vei fi purul de acolo, Domnul. Al treilea lucru. Și direcție spre care trebuie să ne uităm este că noi trebuie să ne uităm în jurul nostru. Și să înțelegem că nu suntem singurii beneficiari ai jertfei lui Iisus Hristos. Să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat trimiterea despre care am vorbit într-o altă duminică, să mergem să le spunem oamenilor de această veste, de vestea bună, că și ei pot să-și rezolve trecutul că și ei pot să-și asigure viitorul. Că suntem parte a ceea ce a făcut Dumnezeu și că Dumnezeu nu ne iubește numai pe noi, ci iubește pe toți oamenii din jurul nostru. De aceea să fim motivați să mergem în familia noastră și să le spunem celor nemântuiți din familia noastră. Prietenilor noștri, celor apropiați, veniți Că există o soluție pentru trecutul și există o asigurare pentru viitorul vostru. Compania de asigurare nu de faliment! Acum de multe ori suntem destul de îngrijorați pentru că nu știi cu care companie să te pui privind asigurările pentru că cele mai puternice s-au scuturat din temelii. Și nu știi unde să Faci asigurarea. Frații mei, stimați creștini, haideți să ne asigurăm la compania lui Dumnezeu, să avem un viitor sigur înaintea lui Dumnezeu. Și a patra direcție este să ne uităm în noi înșine. De aceea Apostolul Pavel, după ce ne dezvăluie revelația pe care Dumnezeu i-a dat-o referitor la cina Domnului, el spune: E bine să priviți în trecut, e bine să vă asigurați viitorul, e bine să vă uitați în jurul vostru, dar să nu uitați să vă uitați în voi. Uitați-vă în voi. Care este nivelul credinței tale? Dacă ești tu la masă cu Isus, dacă poți să stai la masă cu Isus, dacă într-adevăr. Tu te împărtășești cu trupul și cu sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos, pe lângă efectul jertfei, a răscumpărării noastre, a plății pe care Dumnezeu a plătit-o pentru noi, este peceta legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul. Auzi? Legământ, nu contract. Pentru că contractul se poate anihila când cele două părți vor lucrul acesta. Dar Dumnezeu a vrut să se asigure că relația dintre tine și El este o relație pe bază de legământ pe care El a pecetluit o cu însuși sângele fiului său. Și când tu ridici paharul, Dracii și satan care te-a ispitit și care adeseori ți-a creat momente nefericite, vede că tu ridici acest pahar și în mâna ta și tu stai la masă cu Iisus Hristos. Ei se cutremură pentru că știu că între tine și Dumnezeu există un legământ, că e săpat pe palmele lui. Vrei tu în această dimineață să beneficiezi de harul acesta și să intri în această dimensiune a cinei? Își vrea să stai înaintea lui Dumnezeu. În momentele care urmează am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Cerei Domnului, Doamne, mărește-mi credința. Doamne, ajută-mă să stau la masă cu Tine. Doamne, nu vreau să procedez cum a procedat Iuda, Vreau să mă mărturisesc, Doamne, vreau să spun, să recunoștiu că Tu știi lucrurile acestea, dar vreau, Doamne, să vezi că sunt sincer și că nu mă ascund de Tine. Vreau să vin înaintea Ta, să cer iertarea și curățirea Ta, vreau să mă predau în mâna Ta, vreau, Doamne, să Te instalez ca Domn al vieții mele. Apoi cere-i Domnului, Doamne, vreau cu adevărat să mă împărtășesc din trupul și sângele tău, Doamne, vreau să depășesc dimensiunea fizică, vreau să intru în dimensiunea spirituală a cinei Domnului, vreau să beneficiez, Doamne, de harul care vine de aici. Atinge-mă! Și dacă ești bolnav, vrea să vin înaintea Domnului și să spui, Doamne, vine înaintea Ta cu boala mea. Dacă ai anumite probleme, aș vrea în aceste momente de meditație să le aduci înaintea Domnului. Pentru că se întâmplă ceva extraordinar. Când tu vei lua în mâna ta bucățica de pâine și paharul și vei aștepta și când noi vom celebra împreună cu toții lucrul acesta, vreau să spun, cerul izbucnește în bucurie. Iadul tremură și demonii fug. Bolile se de trupurile noastre și puterea jertfei lui Iisus Hristos, care a luat asupra lui boalele și suferințele noastre, în succesele noastre, se va exercita asupra vieții tale. Haideți să intrăm în această meditație, așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu, timp în care cei care sunt destinați pentru împărțirea cinei Domnului să vină, pentru că vom trece pe lângă dumneavoastră și vom împărți aceste taine, dându-vă această posibilitate să experimentați lucrarea lui Dumnezeu, să experimentați ceea ce Dumnezeu, prin Isus Hristos, a instituit și-a celebrat.